Тихо коливалась осока та латаття на водяній бистрині коло каменя, не наче дерево на тихому вітрі. Сонце сідало за росю за богославським лісом. Жита ніби дрімали. А в молодих душах розгорювалась любов, як розгорюється сонце літнім ранком. Вже сонце зовсім зайшло, і на дворі стало сутеніти. Малашка встала. «Чи це ти підеш вже додому?» – спитав Лаврін. «Боюся опізнитися». Мені дорога додому через гай. То я тебе проведу, – сказав Лаврін. І вони обоє знялися з каменя і пішли між житами на гору. Лаврін провів малашку до села. Вже було видно хати. Треба було прощатися. Дівчина моя, краще від сонця. Не маю сили одірватися від тебе. Де збирається ваша вулиця? Йди додому, а з дому виходь на вулицю. Я там тебе ждатиму. «Наша вулиця збирається недалеко від церкви, під вербами, коло криниці. Але як ти вернешся додому вночі? Що тобі батько скаже?» «Вже про те не питай! Те буде, що Бог дасть!» Малашка пішла додому, а Лаврін пішов до криниці, де збиралася вулиця. На дворі смеркало. Під вербами недалеко від криниці заворушились дівчата і хлопці. Лаврін стояв під вербою колотину. Парубки вигляділи його, Поздоровкалися з ним і зараз примітили, що Лаврін був їм незнайомий. «Що ти за людина?» – спитав Лавріна один парубок. «Ти, здається, не з нашого кутка. А чого це ти, вражий сину, ходиш до наших дівчат, на нашу вулицю, нас не спитавшись?» Парубки обступили Лавріна навкруги. «Я не Бієвський. Я прийшов в Бієвці недавно і шукаю собі роботи», – обізвався Лаврін. «Ого-го, добрий робітник!» «Роботи не знайшов, а на вулицю зараз дорогу знайшов!» – крикнув другий парубок. «Коли хочеш з нами гуляти та до наших дівчат ходить, то став нам могорича, а тому тобі киями покажемо дорогу з нашої вулиці». Лаврін знав парубицький звичай і повів усю парубочувата говшинок. Він поставив їм могорича і вже взгоді з ними вернувся на вулицю. Малашка незабаром вибігла на вулицю. Лаврін пізнав її і одрізнився з нею очеляді». Вони стали осторонь під вербою колотину, з-за котрого виглядали широкі квітки соняшників. Лаврін прикрив малащині плечі своєю свитою і обняв її за стан. Зорі висипало на небі, село заснуло. Дівчата співали та жартували з хлопцями, а малашка, як горлиця, горнулась до Лавріна. Вже вулиця розбіглась, на небі зійшла зоря, а Лавріну стояв з малашкою і не мав сили одійти однеї. Коли ж ти прийдеш до мене? – спитала Малашка. Я до тебе ладен щоночі ходити. Прощай, чорнобрива, прощай, моє ясне сонечко. Десь ти, моя мила, з рожі та з барвінку звита, що додержала мене до самого світу, – сказав Лаврін. Коли я твій голос коло двора почую, я зараз вилину до тебе, – сказала Малашка. Як я тебе за себе візьму, чи не будеш нудитись в семи горах? – спитав Лаврін. «Чого мені нудиться з тобою? Як ляжу спати, твоя тінь ніби в головах стоїть у мене. Я б прикрила твій слід листом, щоб його вітер не завіяв, піском не замів», – сказала Милашка. «А може ти оце підеш за ту діброву та й занесеш навіки свою любу розмову?» «Не бійся, Милашко, я тебе не покину. Післязавтра виходь на вулицю. Я прийду, хоч маю пропасти. Прощай, моя мила. Краще от золота, краще от сонця». Сказав Лаврін і поцілував малашку, наче впік її душу своїми гарячими устами. Лаврін прийшов додому вже світом і ліг спати в повіці. Вже всі повставали, а Лавріна не було видно. Вже сонце високо підбилось угору. гору. Батько знайшов Лавріна в повіці і не міг добудитися. «Десь Лаврін блукав цілу ніч», – сказав кайда жінці. «Ходить, коло роботи, мов п'яний, і походя спить». На вулиці гуляв. Сказала Кайдашиха. Минув день, минула ніч, а на другу ніч Лаврін знов майнув у бієвці темної ночі при ясних зорях. Малашка знов до його вийшла, і знов він вернувся світом додому. Знов не виспався, і так і знемігся, що сорома казка пішов по обіді в клуню, ліг у засторонку на соломі, і спав до самого вечора. «Занапастив себе парубок», – бідкався Кайдаш. «І де ти бродиш? Де ти волочишся цілу ніч?» питав Лавріна батько. «Там, де й ви волочилися, як були парубком», – сказав Лаврін. Лаврін ходив у Бієвці до Малашки через день і зовсім розглядащив. Без Малашки йому став світ немилий. Йому стала немила мати, став немилий батько, стало погане село –